Racons de Tiana i Montgat Avui el racó que visitem és el centre veterinari de Montgat situat a la riera de Sant Jordi número 23 En el centre, tant l'Emili com la seva dona han dedicat 12 anys a donar tots els cuidados que una mascota requereix tant la visita al veterinari que es fa com a mínim un cop a l'any com la botiga especialitzada on trobarem de tot per les nostres mascotes i també els serveis de perruqueria canina. Ens acompanya el Sr. Emili Ferrer, que és el propietari del Centre Veterinari de Montgat i que mou amablement dedica aquesta entrevista als oients de Ràdio Tiana. Hola Emili. Hola què tal? Tu sempre has viscut a Tiana? Pues farà uns 62 anys que estic aquí a Tiana. Explica'ns una mica la teva història o la teva vida fins que va obrir el centre veterinari. Bé, bueno, jo vaig vindre a Tiana quan era molt jovenet, estava casat i volíem portar una vida més rural, més, més de camp, més, més d'això, no? I Tiana era un poblet, un poblet encantador, em en vaig sentir en seguida molt a gust, jo treballava a esplugues, tenia una clínica esplugues, i, bueno, ja que tothom sabia què va a treure i anàvem preguntant i d'això, doncs diuen, bueno, doncs, obriré. I, de fet, obria pels matins que és quan estava aquí, i al vespre, quan arribava de la feina, doncs també tenia clientela que anava venint a casa. Cada vegada això va anar més en sèrio i al final vaig tindre que optar per tindre un horari més establert, és a dir, més, més clínica, però ho feia dins de casa. Era molt agradable, era una clínica molt rural, molt, molt casolana, vaig conèixer el poble moltíssim, em vaig integrar moltíssim, em sentia... Estupendo, dir, que donava gust perquè era molt poblet, no? Les coses han anat evolucionant, tot ha anat creixent, i aleshores va arribar un moment que vaig veure la necessitat de posar alguna cosa en cara i ull, sobretot quan es va muntar tot això aquí de, del Pla de Montgat i aquestes, co coses, aquestes cases d'aquí de, de la platja, de les mallorquines, doncs clar, era un públic que no en coneixeria si no pujava expressament a, a buscar-me, no? I allò vaig notar la de que a coneixen res més quan fas falta. I quan fas falta és per un gos, un o dos cops a l'any en principi si tot, si tot va bé i en canvi els gossos mengen cada dia es renten un cop al mes o un cop cada dos mesos i jo perdia oportunitats si no establia una cosa així com meva competència ho, ho, estava, ho estava fent a no? sobre vaig començar a pensar en, en establir-me un centre aquí deixar-me el desplugues, posar-me aquí més a prop i estar tot el dia dedicat a Montgat i a Tiana o a Tiana i a Montgat perquè per mi és una entitat comuna, no? és dir, són dos pobles que estan molt relacionats entre sí per la riera que els travessa de, de, de damunt a baix, i està molt bé, em sento molt a gust i al final vaig obrir això aquí, vaig trobar l'oportunitat vaig trobar aquest local aquí a la riera, que ningú donava un duro la riera era un desert i aquí això es va animar i en seguida això es va activar i bueno, ha anat molt bé, estic, estic molt content I quan fa això? Doncs pues aquí baix a Montgat es n'ha de muntar aproximadament farà 12 anys a l'octubre del 99 va ser quan vaig obrir les portes i bueno, estic contentíssim perquè la gent ha respost molt bé bueno, sempre m'he sentit molt estimat tant per Tiana com per Montgat em sento molt, molt a gust I quantes mascotes tens inscrites actualment? Sí, actives actualment d'actindre unes 1.800 mascotes. No vol dir això que vinguin totes cada any, ni molt menys, però sí són les que estan vives, les que pregunten, les que en compren coses, les que estan donant voltes. No? Pensa que hi ha un fluxe de gos que ve, gos que desapareix, gent que canvia de posto, però puc comptar unes 1.800 en total, sí. I la majoria de mascotes són gossos? Gossos i cada vegada més gats. Pensa que potser ara no, no diria un 50%, però s'estan acostant gats i gossos amb un mateix percentatge i a més s'ha canviat la percepció quan jo vaig vindre aquí eren els gossos cossos grans, gossos de finca, gossos de jardí gossos alemans cossos caçadors i cada vegada la cosa està anant a goss petit i a, a gat no? i això és perquè la societat ha canviat cada vegada són més urbans aquí mongat i Aitiana, els dos llocs cada vegada som, som més urbans cada vegada tenim menys temps, menys espais la, la casa en torre, allà s'han fet pues, pisos ha canviat, jo m'he adaptat a això també clar. amb un gat quines mascotes t'han portat que siguin així una mica exòtiques o rares, bon quines diries? la vegada que em vaig quedar més sorprès és quan em van portar un escorpí, un escorpí d'aquests de, de, de la Malàsia negre, enorme feia un pam pràcticament realment no tenia ni idea del que podia tindre un escorpí mai m'ho havia plantejat ni ni estudiat i el vaig enviar al zoològic i dic, mira, porta-la allà, si saben alguna cosa, perquè jo no tinc ni idea del que tinc que fer amb aquest bitxo, no? No em feia molta gràcia, tampoc, eh? Era una vèstia molt exòtica, però considerava bastant perillosa. La majoria de gent que té una mascota segueixen les recomanacions que els hi dones i quins consells són? Cada vegada la gent està més conscienciada, cada vegada la gent està més informada, pensa que avui en dia internet a vegades em venen el dia no fet aquí a la consulta, i tu has de donar un leu més. És dir, hem d'estar sempre molt preparats per poder donar resposta a totes les preocupacions i a tots els anels d'una persona quan té una, una bastuleta, no? I avui en dia, doncs tot, dir, no basta que em digui vostè aquesta malaltia, sinó has de donar molt més al client perquè se senti protegit, a gust i controlat, no? Emili, t'han portat animalets maltractats, i si alguna vegada te l'han portat, què s'ha de fer en aquests casos? Bueno, per sort, amb aquests temes tenim contem amb protectores, resultant la de Montgat com la de Tiana, que treballen conjuntament, que fan una tasca, bueno, diria, inconsumable, mensurable. Totem eh? no el sistema INAH, quina gent més maca, quina gent cada vegada més preparada, quina dedicació, i per pur amor als bestioles, han recollit gossos que estaven en condicions, et diria, infrahumanes, jo diria que no per mala llet, eh? no, no, no per, per mala llet, sinó per inconsciència a vegades o per bueno, gent que no estava preparada per poder assumir el que estava agafant. No? I gràcies a vegades, ells s'han pues, reconduït els temes, s'han adoptat moltes bestioles, eh? es fa una gran tasca, tot ho asseguro. I si et porten alguna vegada algun animal abandonat? En aquest cas, que s'ha de fer? Bueno, el primer que mirem quan porten una bestiola és que porti un xip. Si no porta xip, clar, tant ens no trobem un animal que no sabem quin amo és, treballem amb les protectores, que elles són les principals, que fan l'acollida, eh, si no apareix a l'amo, doncs pues, eh, es posa en adopció. Pensa que avui en dia no s'agafa cap animal per sacrificar. Tots els animals que s'agafen abandonats al carrer, tots tenen l'obligació de mantindre's i de cuidar-se, i de buscar adopció, evidentment. Únicament se signifiquen animals que estiguin penosament per riure, vull dir que amb grans dèficits vitals, encara que siguin vells, vull que pensa que tenen gent amb acollida amb gossos de 15 i 16 anys que fins que es moren, els cuiden, els mimen, són ben feliços i estan molt ben cuidats. Parlem de les operacions que realitzes. Quines són les més habituals en els animals i quines fas més freqüentment? Bueno, les operacions més freqüents avui en dia són les esterilitzacions, simplement per poder portar un control de la població dels animals, per evitar els incontenins dels cel·los, tant en gats com en gates, com en gosses, com en gossos. Aquí a Espanya hi ha poca tradició d'esterilització. En altres països, l'estrany s'ho va un animal sencer. Quasi tots estan esterilitzats. Ni una cosa ni l'altra. De tot depèn de les possibilitats i del cuidado que puguis tindre amb cada pastiola. És, és això. És el que més es fa. Després hi ha operacions, avui en dia, de tot tipus. Pensa que avui dia hi ha coses que no les puc fer jo, però les envio. Es fan operacions cardiaques, es fan operacions de columna vertebral, que són molt, molt complexes, d'orsions d'estomac que són vida, vida o mort, i després hi ja ha operacions molt reugrotonàries, com són les tumorals, com molts mamaris en cats i gosses, eh, traumatologia, tot això avui en dia. No hi ha límit, però pràcticament, eh? es fa de tot. Eh? Es parla molt dels gossos perillosos. Hi ha molts aquí amb un gat? A veure... Hi ha una normativa de gossos potencialmente perillosos, ja diu la paraula, potencialmente. Eh? Hi ha, ha gossos que no està incit amb aquestes races que estan catalogades com perilloses i el gos és molt perillós per seu desequilibri i ja ha, al contrari, gossos que són d'aquestes races molt, molt perilloses i són uns trossos de pac Lo important és tindre saber que tens entremans, mans, lo manejar, saber posar les condicions perquè no pugui fer mal, si el gos un moment donat pogués fer mal, això és fonamental complir les normatives, si no hi ha, hi ha problemes i cap problema més, vull dir, si un gos tu tens un gos que és molt fiero pues l'has de vigilar per evitar que faci mal a, a, al públic, no? Si tu tens un gos que és molt tranquil i, bueno, tu ets responsable, però pensa això, eh? que si fa mal tu ets el responsable. Eh? Quines són les races més perilloses? Bueno, estan cada vegada com races més perilloses a la Quitainú al Múl al Sarpe... no, Sarpeino el Rob Byer, el Doberman, el fila brasileño, Al Tosa, Tosa, és un gos japonès. Bueno, qualsevol el pitbull pitbu Ja eh? han gossos que s'assemblen molt i no, i no estan catalogats com tals. Jo et diria que ja ha un annexa a les lleis que posa tot o perro com potència superior a entre quilos. Poència porpulento és potencialment peligroso, si sí, és potment peligroso. A ver. El que dèiem abans, sentir comú, i amb això els perills es redueixen a la, la, la normativa. Si un és molt fiu, ho porta a l'emborrió, no el deixes suelto, si és un gos que es baralla amb facilitat, po -po -po porta-l'agafat. És, és controlar, això, aquestes coses, és sentir comú. Eh? Parlem una mica de la higiene i netejar de les mascotes. Quins consells dones cada quant s'ha de netejar, etc. Bueno, no és el mateix el gos que viu en un jardí, que està tot el dia al camp, que amb unes raspallades mantén perfectament bé, que la gosca pràcticament torna sobre el llit, perquè ja ha casos de gossos que torna sobre el llit. Clar, la higiene que s'ha de mantenir amb un i amb l'altre és molt diferent. Però no és res estar la higiene externa de bon olor, que no deixi tot ple de, de botícia. També és, és la higiene interna. Els gossos s'han de desparecitar els gossos, tan interna com externament, han d'evitar que tinguin crux, que, que tinguin paràsits que es porten a fermentar-se nosaltres i ells mateixos i el gos té, té que estar higienitzat perquè no entri a un lloc i tiri d'esquena la pudor que pot fer perquè s'ha rebregat contra un, un cadàver o una, una merda que jo ho fan els gossos a, a vegades. És anticomú. A veure, hi ha gossos que s'han de netejar, diré, un cop al mes i hi ha gossos que en cada tres mesos a faig una sabonada en té prou i, i de sobres. No? I de Quines enfermetats són les que ens poden transmetre dels animals als humans? les demormentes que poden transmetre els animals als humans es diuen zoonosis transmissibles eh? antropotonosis per, per ser més, més exactes bueno, són moltes, si tu mires un llibre de passidologia i mires un d'espanteries diries, ostres, jo no tinc una bèstia, no sé que em contagi de tot això, bueno, tan perillós com anar al metro a hora punta eh, que pots agafar qualsevol grip, qualsevol cosa avui en dia, que hi ha tanta gent de tot tipus i, i de tot arreu, pots agafar des d'una sarna a qualsevol cosa Lo important, mantindre les normes d'higiene és dir, el gos té que menjar, sa el gos té que estar despreciat per paràcids interns, per paràcids externs i uns cuidados mínims d'higiene perquè no porti, després de caminar pel carrer i tapetxar mil merdes, que no posi la, la, la, la pota a sobre de no sé què, de qualsevol cosa, no? És això, és aquest sentit comú. Pels oients de la ràdio que encara no tinguin cap mascota però pensen en tenir alguna, què els hi diries? Primer que s'assessorin. No pot ser un capritxo tindre una mascota del moment. Oh, que fa molta gràcia. Pensa que dura uns anys, porten unes responsabilitats, necessita unes condicions mínimes per poder estar bé. I si no es pots tindre, no el tinguis. No siguis egoista i vulguis posseir una cosa quan no és capaç de poder mantenir unes condicions i dones perquè aquesta cosa sigui feliç. Pensa que depèn de tu completament que mengi, que fai seves coses, que estigui educat. Si tu no tens temps per poder dir que això, no el tinguis. És molt important. A molts clients m'han vingut aquí per buscar un gos. Li he preguntat quin temps. Estàvem fora de casa, doncs des del 6 del matí fins a les 8 del, del, del vespre. Vols tindre un gos? asislat, sol, així sempre, ho passarà molt malament. Tindràs un problema, millor que no el tinguis. Fes-te soci d'una protectora, que eh, el dissabte que tens temps a anar a protectora a passellar gossos, disfruta, ho conegut històries meravelloses de gent que en aquest poc temps pues, han disfrutat, han tingut un animal molt feliç. No han tingut, l'han compartit, però feliç ell i feliç els gossos. Vull dir, has de ser generós amb això, eh? Emily, què penses de la problemàtica de la, dels gats feralts? Bueno, els gats feralts o les colònies de gats silvestres que hi ha pels carrers i tot això, és un problema quasi gairebé sense fondo. Eh? És molt complicat. Bé, diu, ara, la política que havia antigament, que era d'eliminar-los, envenenar-los, i pensa que es feien una, unes bestieses increïbles, es feia tot arreu, era, era una pena. Avui en dia això està prohibit, per sort. Avui en dia la política actual és l'estelilització de quants més millor tornar-los a deixar al mateix puesto però això és un cost molt elevat no te'n per ara en temps de crisi mantindre les poblacions de gats controlades, ben alimentades que no creixin pues és és caríssim, claríssim, és claríssim eh? i a més la gent no, no es dona compte que això, d'on surten les peles, o bé surten de subvencions de la Generalitat o l'Ajuntament, que són molt molt justes, però que, clar, no, no hi ha fondos per tot això, o d'aportacions personals de les societats protectores que pensa que és una gent que fa una feina increïble, eh? Pensa que tu, lo normal, un preu estàndard d'estabilització d'una gata, avui en dia, que sobretot ens centrem en gates, perquè és les que crien més i tot això, doncs pues, eh, se'n va a 190 euros. Aproximadament. Poden ser 200, depèn de l'hospital, de 230 a 190 euros, o 180. Pensa que tota aquesta feina s'està fent actualment per 90 euros. I, clar, hi ha una anestèsia, hi ha una captura, hi ha un un cosir, un obrir, un tancar que no criem, que que, que tot sorti bé es fa amb un es... cuidat exquisit, pensa que quan em porten amigats, que els cacen amb, amb unes trampes eh, perquè vinguin aquí es tenen que deixar anar, es tenen que caçar amb un caixa per papallones perquè no pateixin estrès, no es pots agafar amb la mà perquè s'estressen molt els tens que dormir. cadormir tu igual que si fos el gat d'un particular la mateixa tècnica, el mateix cuidat el mateix carinyo que tot vagi bé. Gràcies a Déu, avui dia hi ha antipatris que duren 15 dies per evitar infeccions. Abans era molt complicat, ara no. I amb això aconseguim doncs, una supervivència, diria, d'un 100%. Jo me'n recordo dos casos de gats que s'han mort. Podria ser perquè pensa que el supera sense poder fer abans un estudi previ ni de l'edat ni, ni, ni de la salut. Clar, si és si un gat que està molt problemàtic, doncs Pot, pot passar accidents, no? però tenen una superviència, avui en dia que diria quasi, quasi d'un 100%, eh? vull dir és molt estrany que no sobrevisquin a l'operació, endemà estan ja al seu lloc, s'estressen menys i l'avantatge és que ja no creien. I amb això intentem mantenir les poblacions controlades, que no siguin un problema pels veïnats, perquè quan ja han problemes i xoques amb la població i quan ja ha els envenenaments, que ja diuen que estan prohibits, vull dir però hi ha gent que a vegades es pren la justícia per la seva mà i que escavaxines indiscriminades i és molt problemàtic el tema. Emili, eh, ja canviant una mica de tema, us ha perjudicat la pavimentació de la riera Sant Jordi, que sigui ara peatonal. Bé, bueno, la pavimentació ha sigut fantàstica. El fet de tindre una riera que baixava l'aigua, s'emportava tot el pel camí, doncs era, era terrible. Ara plou i aquí, als cap de 100 minuts, no hi ha ni una gota d'aigua a terra. Pots caminar tranquil·lament pel carrer quan baixa la riada per sota, crec que, que, que ni t'enteres, i això ha sigut un gran avanç, és una cosa molt necessària, estem tots contentíssims. El fet de la pietonalització, que també és positiva, Eh, ha ha problemàtica en principi. A veure, a principi es plantejava alguna cosa molt dràstica que això es perjudicava a tot el comerç, de fet ha perjudicat el comerç. Però, si es fa una mica compaginant una mica en l'accessibilitat amb la peatonalització, que és lo important, doncs, està bé. Eh, que sigui peatonal és agradable, eh, té que ser una mica més flexible l'accés. Les pilones podria ser peatonal sense sense pilones, es dir. I tonal, però si hagis d'accedir a un servei concret o una cosa concreta, pugue accedir tranquil·lament. No res més pels, pels clients meus que venen de tot arreu, que no són els més veïns de Montgat, sinó són de Tiana, de Masnou, de, de molts llocs que en venen, esta i tot d'antics clients d'Esplugues que encara es mantenen, després de 12 anys treballant aquí encara en venen, que és d'agrair. Bé, bueno, seria més fàcil tot, però ens hem de adaptar el, el que hi ha i, i, i punt no queda més remei. A més, per sort, tinc un públic que és meravellós. És dir, jo em sento molt feliç amb la gent que confia en mi, que em porta seves bestioles. No per les portin, per exemple, que quan perden una bestiola i sé que no es veuré perquè no pensen tindre més tot això, però són 10, 12, 15 anys de relació que un dia s'acaben i sempre dic, solta, quan passeu per aquí, passeu, que a fent un cafetó, perquè s'estaveix una, una bona relació. És, és, jo em sento molt agraït a, a tota la gent i estic molt molt feliç aquí. I per últim, a part de tot el que hem comentat doncs pues, alguna cosa més t'ha quedat així per dir? Bueno, en principi agrair pues, tot això, l'atenció i el rebament que he tingut i l'acceptació que he tingut quan vaig baixar de Tiana a me aquí el públic ha sigut molt maco em sento molt a gust i et tinc un públic estupend molt doncs bé, acabem l'entrevista en que ha estat força interessant amb l'Emili esperant que tots els consells que ens ha comentat es facin i al centre li desitgem que els hi vagi també com fins ara a Deu Emili i finsonat. Adociado, fins un altre, moltes gràcies.